ونصح الامه وجاهد في حق هذه هتاه اليقين اللهم صل على الله محمد والاله محمد كما صليت على ال ابراهيم ان تحميد مزيد وبارك على محمد والاله محمد كما باركت على ال ابراهيم ان تحميد مزيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بدلا وصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فلقد فاز المتقون ان للمتقين مكازا وكلام استقامه بعد قول الله تبارك وتعالى الذي الذي ومشاري من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم جملا ما نسميه نفسيانو pamoja وصحبه الاسلامية كما توم الله تبارك وتعالى وسابعه ميمو اللي يفاولوا sisi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tutakilaa aytu ma kunta in shaa Allah wakati fal ulipo salaah ya Mungu salaa nderevu la wakati wote siku zote mahala pote mpaka mwanadamu atakaporejea mbele za Allah tabarak wa ta'ala kwanza kemani baruku katika mwezi Muharram na sadhalika leo ni jumaa tatu kwa mwaka huu wa Hijra 1442 ni jumaa tatu Bara dopoko angazia eh sisi zima la hijra leo tunaangalia kwamba kwa nini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya hijra kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya hijra hili ndio swali ambalo tunajiuliza mtujibu katika hotuba leo kubwa kwani Mola tabaaraka taala Dugu zangu Suleimani Mtume Muhammad sallallahu katika jiji ya Makkah na viunga vyake kwa muda usifungua miaka tatu lakini katika muda ule mrodote huo katika maka palikuwa na changamoto mbalimbali watu kupigwa kuuawa kuteswa na umbele ilikuwa kwepo katika 70 katika ardhi ya maka Uislamu hakubidi kwa sababu yale ambayo yake katika mateso na mitihani bado anaendelea na dawa na kulingania Uislamu Dugu zangu tukemani eh, Mtume Muhammad SAW katika amu ya mabla ya dawa ya kufanya ulinganiano kwa Isawa Katoka kwa Islam kwa mtu ukambaikaja na kitu ambacho kitachotoka kwa Allah tabarakataala kaja na dili muongozo dili ya mgeuzio kugeuza mipango na adamu na kuweka mpango ananiwa Allah tabarakataala yenye kuondoa fikra potofu za binadamu na kuweka itikadi ya Islam kufanya hapo katika ulinganiano hiyo katika hatua ya mwanzo baada ya kupata kikundi cha watu wa islam ambao walikubali nito wala tabarakataala sasa akaanza kuingiliana na watu atafaulo maana na umma anaingiliana na watu wakioingiliana kwa masoko kwa na hoja za dalili za zawadi kwamba allah yuaba illa allah asamuliyaskwa allah tabarakataala wala fikra kibi shi'un wala Watu walizalia Islam kama mfumo wa maisha wakambeambia kutojana kula nyama za haramu. Wakambeambia kula mali za batimani za haramu, zina ni haramu, Yote pia ni haramu. Kafanya hii kazi katika kipindi e, cha mia, muda ambayo yuko Sasa, kufika mwaka 10, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabla hapo kidogo alianza kutoka kwenda katika maeneo mbalimbali. Keshajulikana kama ni yeye ni Muhammad sallallahu salama. Na salamu ralingania ya moja ndatafsara bala pa nusura mahala ambapo ataweza kuweka mahala ambapo ataweza kuweka utawala mwanzo wa Kiislamu katika ardhi ya Allah tabaraka taala Kenda katika maeneo mbalimbali lakini hakupata kukubalika lakini akaendelea dawa katika maeneo mbalimbali Ndugu zangu katika imani wapofika mwaka wa 10 kwa mwaka ya 10 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka atumia miaka 200 kwenda katika msimu wa hija na Hujaji wakija palemaka akolingania katika islamu, na kitaka nusra kwa wao baada ya 11 akakutana na watu inatana, muslamu, wa, wa Madina wa Aws na Khazra huko watu wachache ambao hawajafika hadi 15 wa utanao kwa usuhu islam jamani mimi ni mswalamu naligania moja mbili tatu wale watu wa Madina yakiri bakubali kwa ule na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akaapa majukumu kama chakwanza mtofaja bai'a tofaja kiapo cha muhamad uslam ile bai'a ya aqaba yaula walikuwa katika niwa aqaba bai'a ya aqaba ya wazo ikanaambia kwamba yakufanya baada kurejea madina alla yushki billahi shay'a wasamshiki wasufanya ushirikina wasamshikia ala alati chote ushirikina wa baqa taslam kuna kanyama na pokeo islamu basaitelimishike zile zote ya hivi kama taqslamba na huko una washirika wako una watu unategemea unavimbwa na unategemea na vigumu kinimesha nani cha wala sabaru ka taala au bado utakokoke mamlaka kwa mwingine kwa zikiwa allah hili sema shirikina, kama vile ambavyo leo watu huko bado kutoka mamlaka kwa zikiwa allah pole hapo wala mko katika sheria mabao kijiwe taala tabarakata na wakubanda wakawasilika katika hilo ile semno shiriki na ambao mtume wetu Muhammad wakati katika bai'a al-Aqaba شيء muslimusyrikisha la gashuthi wala tasrih wala taznu wala msiba la mtufanye zina haya haya fai anambia na tafu wala taatuna utari tathruna wa banadihi fa banadihi ma rugilku wa rugilukum musilat uzushi wa kurushi baina mikonenu na miguu yenu wala tawasudhi fi ma'rufi msiniyashi katika mambo mema ukiaala ya yamanzo ilgusa mambo mbalimbali watu washofi shirikina watu wase wizi na fanya wizi watu wasfanye zina na watu wasfanye uzushi katika kupitia mikonono na miguu yao kذلك nawafusimwaa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa salama ni jambo zima la utifu wa kiongozi wa kiongozi amba kwamba msimwafi wa salama na mkifuati na mkitekeleze watu hawa baada ya wakosibi Muhammad sallallahu alayhi wa katika mjengo wa fasawuli kwa mwaka 12 wa utume mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko makkah kapata kikosi cha mwanzo cha idhaba nje aliji nje ya makkah wanakwenda kufanya ulingani katika njia kule na kapata mwalimu ambaye ni sahaba mashhuri Musa bin Umar radhi Allahu anhu akadhiyo mwalimu ambapo kuna kule kama mwalimu kuna kufundisha klasu Musa alikuwa kuingiliana na kufanya ulinganaji waswata madina pasinda kuchagua waje uwezo wasiokuwa na uwezo watu wa kaida na somali mbaya nikafanya ulimelaji kwa sababu hiyo nikaa mwalimu wa manga wa islam elewa kama katoka hapa mwaka 112 wa utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sasa baada ya mkamudia eh, hawa watu ambao wali waliondoka watu wasizidi 15 12 13 na kuzidi 15 ku Madina na kwa mwalimu baada mwaka mkammoja wakaja tena na watu wengine kwa hivi sasa watu 73 na wanawake wawili kama sasa nataka wakutane na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa mtanaka sneet wa bai' al-Aqaba ya pili yani bai' al-Aqaba ya pili ukakutana na nani na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kile kile kikaa cha pili kikaa kwa siku 5 na 6 kikaa kile eh yakatoka dalilisho kabla ya Lala Kwanzaisho la usiri na umakini katika jambo. Tunakutana sana na usiku hamna kwa mshahara. Kila mtu huko kikepeke yake. Bas naam, uslamu kwa ghera ya, ya, ya kupenda Islam. Kwa ghera ya kumtii Allah Tabarakataala, kwa hiyo le watu 73 na nafu wawili kutoka Madina ambao na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kwenye kikao wa cha siri. Kwanza kwamba uslamu ni jambo la wazi.Mipango hote kwa ni ya siri mipango ya harakati si hadaya yanayokuwa ya siri wanakaa baadhi ya watu wenye maarifa na ujuzi wanapanga mipango ifanyike jambo gani lakini uislamu kwa watu uislamu hauna siri mambo ya kidara na uongozi wa kiharakati ndio jambo la siri wanakaa na watu fulani na kwenda inapangwa mambo yanakuwa wazi ni kama huu mkauni ukawa mka siri walikutana watu 8 za usiku tunakamelekeza mchungaji anasema alielama la kuntiban na ima msimuamsha laila Kana mtu wa mwenyewe asafikiria kama unakikao sana 8 za usiku lakini hamna kuhamishana utajipanga utajipa, utajipangaje ili usipitu katika jambo kama hili hebu ujifikirie jambo kama hili kama wale wa biwa tunakutaka uje mbali sana za usiku lakini hamna kuhamishana itakuwa je majira kama haya piga hii picha vile ambapo masahaba 5000 za Muhammad swalla so alayhi wasallam katika mkawasi 8 za usiku baada kukutana nao na tari dawa madina ilikuwa vizuri ndio akawaambia mtume wetu Muhammad wa alayhi akaambia tubahiuni ala sami wa saa. sasa nili kule manzoni baina manzu kama msibe atanishiriki gile kishikisha kamilika sasa naambia nataka mliki yako ala sami wa ta, e, ta Mtasikia na kutii fil mansat wal kule kutii umepega usipende na kiongozi uwe mpifu kula kiafa katika jambo kama hilo yani huomeridhika kuridhika mbona kwa ni abu ya kiongozi wa islamu utekeleze wakasema ndio tumekubali Alafu ukambiya wanafaka fi al-usri na kutoa mali zenu hali zenu katika kusaidia islamu sasa una hali ngumu na hali nzuri watu watoe mali zake kwa ya allah tabaraka wa taala nafaka fi al-usri wa al zako sasa unacho una chochote nacho kitoe kwa ya allah tabaraka wa taala wakasema tukubali rasulullah wala al-amri bil ma'ruf wa nahyani al-munkar kama msayamishia mimi nakatizama baya wakasema na tukubali sasa akaambia kwamba wale masahaba wala takhafuna fillahi lawma thaimi isibabe katika kutekeleza amri za Allah lawama za mjukuu njoo mtekeleze tu hata kama watu wakulaumu ni muda wangu kaskati msekeleze masahaba kaswanam wakala hapo hicho akaambia antansuruni na mninusuru sasa wa antamsuruni nusra hapa ndio mahali ambapo pazito yani katika umma kifilamu Hawa watu wa Madina walipata sharafu kubwa kwa jambo hilo kumnsuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi salama. na akaambia tena napata mnauni mnilinde mnikinge kama ambao mnawalinda kwa kuwakinga wake zenu na watoto zenu nilinde katika hali kama hiyo Yuko Sahari Basaba akasema yuko Sahari abasi akakambia hapo tuili msifanye haraka akao huyu Muhammad ni sisi ni, ni, ni katika familia yetu tunaweza kumlinda Tumemnusuru mpaka leo yuko nasi uko naye hapa iko salama sasa mnakubali kumchukua kwa Madina amlekea koo hicho anachotaka anasema azdhabu nikosalii kutoa shingo zenu kwa ajili yake msijimkaapa rararaka nasema naam tumeko tayari ndiole maswali wakalafifu hicho cha akasema watu wanasema ya rasulullah adamu bidami tukotari kutadamu zetu kwa jiko tsia dami yako hawa ndio ambao wapata sharaf ya kumhamia muhammedu sawalla wa kanfusura ndio baada ya pale sasa wakarija Madina akateua miongoni mwa makamanda 12. Na kueniambia tukaliza mzee wenu. Kosi kwa baraka ni mipango. Siku la mtu atafanya mambo. Walikuja 75 kutoka 75 nataka 12 zitakuwa tu special Wakafanya kule Madina. Atabodi zote kasira tumelewa na qabaa manaqib 12 waliteuliwa kati ya 75. Kwa nini mtafanya kazi kule zika harakati katika Madina au Saudi Arabia tunaokata mbele na kujikunzia ni Allah Taala. Hizi ndio harakati ambazo tulianza kujifunza kujifunisha kwa Mtume Muhammad swalla salam. Hakukumbuka wala hakakona vurugu wala vujo ni mekakati ambao umepangwa. Kwa sasa mwaka wa 75 akatewa 72 kama ninje manukaba manakifu tafanya harakati kule katika Madina mwandaye mazingira mazuri kule cha nusura. Hawa washakula siapo cha kumnusuru Mtume Muhammad swalla salam na kumpa mamlaka ya utawala. Ndipo baada ya pale muda mrefu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akahaba sasa kutoka maka kwenda Madina. Katika mazingira kama haya, watu wengi walikosa kuruhusu Uislamu na kuhamu islamu. Na ndivyo ambavyo leo waislamu na nando dunia ikote nando atotokea islamu. Uislamu. Waislamu kote duniani ikote ukienda dunia nzima sasa utakaoangokwa na kitabu inshallah tabarakallahu. Allah atataka jambo kama hii. Nani atawanusho? Na nikotali kwa panafasi ama ni njoni mtukue mamlaka pa Islamu Huu ndio Islamu sasa. bisasa. Manchiote tunapata demokrasia, napata katiba zao, ibo falmet au kitu gani, kitu gani kitu gani. Hiki Islamu lakini Islamu kama Salamu wapo, wajizi wapo, pia Islamu kwa tayari, kushachoka na demokrasia. Kushachoka na ukomunisti, kila kitu tunachonacho kinapeleka katika kumwasala Tabarakataala. Ni wache kitaka maanswa ya Koafi kama Madina? Watu wa furusa Islamu Osmane. Na Mtume Muhammad akatonafasi kama ndio Rasulullah akaenda kule akatangaza utawala mazo serikali ya mazo ya Islam. Ndio maana akahamaka kule kwenda kutangaza us serikali ya kiislamu. Sikibali mamlaka kwamba hakuna sema dawa. Sikibali kamba kwamba hakuna ndugu zake. Kaa mamlaka kwenda kuchukua mamlaka ya utawala wa Islam katika ardhi ya Madina. Ndio maana tunasema kwamba ile hijra ilikuwa kana intiqalan ilikuwa ni kuhama min mujtamaa jahilii ila mujtamaa insani ka al-islamu kuhama toka jamii ya jahiliya konda katika nime ambayo kuuchukua islam kama mfumo wa maisha ndio kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama jamii ambayo karara ayha ya hayat al-islamia imeamua kuishi maisha ya islam jamii ambayo imeamua kuishi maisha gani ya islam liudefu ili kuweka kabisa kwa kisasa uhalisia wa maisha ya Kiislamu ambayo yashavuka mipaka ya utaifa na uzalendo. Uislamu ondoka huko. Hakuna utaifa, hakuna uzalendo, hakuna umili. Uislamu umevuka mipaka ya kijografia. Kila fanyela ila Allah basi fanyohala pa, kwa malbani kwa pa Uislamu. Uislamu ni hama katika mazingira kama haya ndio na maana Hijra kutapatikana akahama kupata mamlaka ya Uislamu dio maana baada kwa makwake na kutoka serikali ya manzo ya Islam Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ka Madina kitu kuwata ni kuelewa islamu kutoka hatua mwendo hadi mwendo na kuenea dunia nzima. Hili ndio sababu Mtume alikafanya nini? Akahama kutoka Makka kwenda gani? Kwanza Madina kusukuma ufalme wa Islam. Wakazi, wakazi ambayo ambao ime, imeasisiwa na Waislamu wa Madina baada kula kiako cha utifu, Kiako cha kuhamina kuunusu Islam. Wasoma uko tayari? Uhami islamu, kuliko vile ambao tunafahami nafsi zetu mali zetu na watoto wetu wakahama wakampokea rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndio maana alipofika Madina kila mmoja anahamu au pate ugeni wa Rasulullah kila mtu atakara sulu fikia kwangu kwangu kwangu kila mmoja atakampokea ngamia yake akifika Madina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikaambia dauha fainaha maamura huyo ngamia mwacheni kisha mruke afikie nani. Ghamia akenda lazunguruka Madina, akenda akatua na kupika samagoti nyumbani kwa Buyubu al-Azhari. Kenda katua pale. Kuhiyo, bayubu, kwa hiyo akaachabiliwa Buyubu kwa mwenyaji wa nani? Kwa Rasulullah. kwake kwa alimani kwa Buyubu Kapata sharaf na ujumbe sana kwa maugeni wote wakako wewe kwa Rasulullah. Kaskia ama Buyubu al-Anfar miaka hiyo Miaka hiyo ilikuwa sasa 1442 Hijria. Ule mufaqwa kwanza Hijria anapata ugeni kama huo. Sasa mume wenyu sare akamwambia Rasulullah, "Na nyumba hapa ya korofa." Sasa okay sio kaka achi ilezekano kukaa chini kama gambaji yakakuangukia na dhunu Allah. Akamwambia, "Hapana, nitakaa hapa chini. Gorofa hapa chini ni upesi kwa wale kunitembelea kunitembeleana na kuja kupata masomo dini ya Islam." Hebu fikiria miaka 1442 pita Abu Ibnu na Usara na nyumba ya korofa. Hebu fikiria. Mimi hariga walikuwa wa Islamu kwa zamani. Miaka ileo mtu anamiliki korofa. Hebu fikiria kama ile jambo akili yako iko nyoko nje tukamazimira kama haya. Na kwa peke ya ugano wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini doshekana haya kwamba huyo mwenyeji wa mtume hakutosheka bana mimi bana ya Rasul alifikia kwangu bana mpaka kapata kwake ah ah kaburi lake liko Turki. Kaburi lake liko Turki huko Jesari. Watu hufika Turki wanakufanya ziara kwa kaburi la sahaba Abu Ibrahim al-Fari. Ni kwa Turki hakwenda hakwenda hakwenda kufanya utalii alienda katika kutangaza Uislamu kukomboa media okay, ya Uislamu mpaka kafia nani Uthurki. Ukienda kule utakuta banda masjid Abu Ayyub al-Ansari. Mwenyeji wa Rasulullah hakufia manini, akafia huko Uthurki. Subhanallah. Hebu angalia mazingira watu kama hawa jinsi gani walitumikia Uislamu. Jinsi gani walikuwa tayari kwa ajili ya Uislamu na jinsi gani hawakuridhika na wale mema waliofanya pasulifuiki walifanya kazi kwa sana so, usawa patikana mbele sasa leo kwa bahati mbaya mtu akiwa na safari ah, anao na anao na kwa yake kamaliza na swali baada kamaliza pesa pale pale hajikamba yeye anawajibika kuislamu kuutangaza kuonani kupita kila kona mashariki na magharibi ili uweze kuongoza maisha ya watu kama ambavyo walifanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa na walifanya masahaba baada yake ndugu zangu katika iman hili ndio hili rafiki ndio maana kahama rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Hasas tunjiuliza maswali dini kama hii dini ambayo imepanga mahusiano mahusiano baina ya mwanadamu na nafsi yake alaka tu insani ma nafsi kupangia mahusiano yako na nafsi yako uweje zipi haki zako ni zipi kwa upo wewe yeye yema napasa ujifanyie yeye ambaye usijifanyie Halafu mahusiano yako na na wazazi wako, mzazi wako na haki gani kwako Na yeye kama mzazi, lipe jukumu lake kwa mtoto wake. Wabanihi, mahusiano yako na watoto wako kama baba, mama ufanyaje wa wa, kwa watoto wako? Yeye unazembea katika malezi yao. Yeye tu ayafanye ipi asifanye? Halafu wa zawjihi, mahusiano yako na mke wako Mebano Rasulullah ufanyaje kwa mke wako? yeye yumfanyie na yeye usimfanyie halafu wa karibuhi na jiranihi mhose nako na jirani yako ni yepi musalamu sha jirani moja mbili tatu jamaa yako karibu na hake zako zile pale halafu ikafalga mahusinia mahusiano yako maalmu ma, ma jamii pamoja na jiji nzima yeye katika haki zako nyinyi udifanye zipo tinifanye hata didi kama hii halafu isahau isahau jambo kubwa kabisa Jambo la mahusiano ikiutawala Isalimu kama hii kama dini ya Uislamu isimi msikizini tu basi msali, msalimiane lakini masala mamlaka na utawala wa Uislamu simupike hapana kwa sababu uslamu na mamlaka katika taratibu za Uislamu ndiyo maana tumeleza hapa Rasul Allah rihama kuna kuchukua mamlaka ya utawala wa ka Uislamu na katawala Uislamu kena mekene mekarudi ndio baada tunasema tarehe hijria hijria ilizukia wafim lao Hamani kwa mtume Muhammad SAW kutoka kuna Madina kwenda kwa kama mamlaka ya Islam. Sasa hii tarehe yetu iko hii sura yetu kwa, kwa fikri Islam kwamba Uislamu na Muslamu afahamu tarehe ya Islam ili anzaje tarehe ya Islam. Kwa sababu tarehe yetu ya hijria ndio ilianzaje nini? Au Islamu yaliopata kuelezea? Kadhalika hii tarehe ya Kiislamu ikakatika pakielemu Muislamu Hajj Mwezi Muharram Hajj leo tuko mwaka gano wa Islamu Hajj nani kakata mwaka wetu wa Islamu nani kaukata na sisi Islamu tukafanyaje tuweze kurejesha mwaka wa Islamu utumike katika matumizi yetu ya nini siku kwa mambo ambayo tunapaswa kuyazingatia, kuyafahamu na kuyatambua kwamba watu wa Madina walinusuru wa Rasulullah wa sallallahu alayhi wasallam kwa mali zao na hali zao zote na Allah kajalia khairu al-fatah wa Madina na ndio maana baada ya fatuh Makkah baada kuokomboa mjini Makkah na Makkah kurejea katika umlaka wa Islam katika vita mofu baada ya pale wa Islam wakapata mintiani katika vita ile na kapata mshukuko katika, Vyislam, katika vita ile. Piuslam mashallah wakaanza kushinda tena katika vita ile baada ya kushinda vita vile ambavyo vita vile hawadhi. Waislam kushinda vita ile kwa uwezo wa Allah tabarakataala na kapata nguvu nyingi sana katika vita vile vya watu kabewe zile ngai zimepatikana katika vita ile ndipo muda ambapo e, masahaba hasa ansar Waka wamekaa ametulia wanasemwa takuaji sasa Makkah shakombolewa Uislamu sharudi katika himaya yake Makkah shakatoka katika, katika mamlaka ya Kiislamu itakuwa sisi nafasi yetu ni ipi Rasulullah alipobeya mali wale wa Makkah ngamia ngombe mbuzi wengi sasa wala Madina ikasasa wao hawakupata kitu katika manisfara kama tulia sasa baada kutilia Rasulullah akakusaja mansara kawaita, Pasoka tumpele katika mzunguko wa mwanzo wa vita watu walipigwa sulaimani ndokao wawa akapata mitihani mikubwa sana akaambia abasi ni wale kile kikosi kile cha Aqaba nitiki kikosi changu kile wale wale kule kile kile kwa watu wale wa Aqaba ni wale abasi anasifika na sauti kubwa akata sa, ya ashab alaqaba ya ashab alaqaba ya ma wa khajaba baada kuja kenge katika vita muda mchache tu yani vita kwa vizuri muslimu kafinda wakafiri wakauawa mali zao zikatekwa nyingi sana wanaona na sherehe ya akaba kizito sana kili kama adabu damu tuko tajadi damu kwa damu tukutetewera rasulullah Haafu watu kama hawa baada ile vita hakuwapo wote waniambia watu wakaondoka na mbuzi gamia, na wakaondoka na wanawake basi baadaye akakaa nao watu wake kwa ushirika pili ya akaba mjoni wenzangu akaambia hivi naonaje kama watu wataondoka ngwizi kapata mbuzi ngwizi kapata ngamia kapata wanache wili mkaondoka mnaondoka na rasulullah mtume wa allah manao na wale kile dikosi kasema wakana rukaruka sema radina radina na busma rasulullah na rudia mkao huo tumelizia wa rasulullah kama watu wanaondoka wana mbuzi wana ngamia sisi tunaondoka na rasulullah tumelizia wakamchukua Rasul na kwa naye Madina ndio maana atume kafia wa wapi kafia Madina Ka, katamua ule mchango wa watu wale katamua samadi yao angeza kurudi Mecca alizozaliwa angetoka huko katika mji wake aridi aridi alizozaliwa kwenye Kaaba rudi pale kesi katika vimba vya kaba sima hapana mtakuwa na Hawa pokoni shaji ana kwamba adamu dami mpaka dakika za kusho kwa mna rafala kahama akafanya hilo jukumu ya uslamu mtakwala ukaenda miaka nenda miaka rudi na sisi uslamu hatuna budi si kwa njia ambayo alipita mtume wetu Muhammad saw ila nasaba nusra na dini pete kusimama na kurudia upya uslamu ulimgonikote kama ambavyo alikuwa za mazumu mtume Muhammad saw. Mwenyezi Mungu albaraka sala sajili siku zaheri na pepesu anaoshindi kwa hiyo yeye anajua kisemwe